او د دې مطابق چې موزه 1300 د فارسيان ګورونیاو باندې ځایو شمل کی ټولو ظاره خلافا او الله پاک قران نازل کړ غلبۃ الرم فی انل ارض نږدې زمکه دوه عرب او شو کوی از ورات د بسې په منځ چې کوم مته را او د شام او د ایاجاز سره حدااتو کورې چوکې مکې ما ظ می سر ندای ده چوکېفلپین دی چوګه ګړې خبرې ګړې خبرې کو نزې عرببطتان او هم م بعضې غه بیم صغ لبون فته کم جوټیانه به زر دی چې جوورورشي ف د سیم چوکا لا کو ابو قبرصیق رجل اللہ عنہو دریتا لہو تخوضیلو اولیسو خانیو سر شرط کرن جاؤ اگا وقت کی شرطو ایجائزو او باجو ایدہ چولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ارتاوی علیہ خان کا زیادہ کا او زمانه مزیادہ کا بار سے زمانہ جاتا ہے بے دربانی اشتباق ہے سلو خان او نحن کالا نہ قال چې کېدو نو ز هغه نروشا دغه بدر واقعا و د بدر د واقعینا نروشا د دې روميارو نغم رااله سوال دعا رومیانو یو کار کړو چې ا سالور خان باجی وایو او هغه باندې دو دو کې نو جوړ شو کل سلو سلو وصله ورکڑه و مکمل و المنطاله پل باج در و دا باج براسن دارو خلافی لجی مخلصو بین احلی و او الخا سعیده آغای جی براغر شو بده جاکی وارو لی چه دول اس بجید شکری دارو خلافی تنینو جی فوج اسکر دا با بلکل نید تالاشی بامنکی گی دا براسن باچا لگی بلچا لگم لگی دارو خلافہ جو سر ہوئے ماندہ آغیز ہم برابر کو تولہ کو اننو آتا نوچے سالون سو وہ او خانو سالون سالون پہ کچھ پاڑ سو کاتو دو پہ سو آتا سو دو اسلے سر دارو خلافہ چور او پراو برپا بیکلاو خراب بیکلا نہیں نو اغو ظاهره خلکم نظر میشو چزو با پیاده زمان نو قران دغه تشهلی <تصفيق> ورکه مثال تشکل شکانن تاسو سو کمزوري سباله به ضرور سه له کړو یان پیږي ذشینین لیل من قبل و من بعد او دعوت صورت یو مازیه په اهل مومنین بنس لله یا به ننظر لا هو پورې مطالب دی یا سرشا پرې داخل سر د دنیا په حال باندې کوږي و او نور ن پو په دې صورت کې زلایل زیاد را وړي خي زلایل پر را ل چري زیات من ياتې و من ياتې و من يات دا تلعیل دو جید دا لانا دا خدرت دا لانا دا علم دا لانا دا یوانی دا لانا دا عدی دا عدی دا عدی دا عدی دا عدی دا تول قرآن بیت قرآن بیت اجاد قلعیل لا بیانی ایس بات دا قیامتا بیانی مسئلہ دا دو بیت دیکی دا غیام مسائل شکم دیم زبرګرث مثال له آتیشتما یاد له تاسو روانه روبي دفاعه زرا بلکم مثلا منفسكم بیانې تاسو الله تاسو مثال د خل او امجيزو خلقو مما من شرکا ارشتو تاسو له حق جنا چې مالکانه یمار ذناکم پاغمال کی ماں دار کړه تاسو ته فانتم کی سوا کا زندگی برابرې تفاعلون دبینی نهېږي تکلیفه چې کومه خوښه کوم لکای یې را داستا څخه خپل امجون څخه نا نه راځوي نه پرګول نه یاد آشي نه تذالک نفاسل الایات مثال وګوره جومرب وېږ مثال دی چې ਆپ اور دن پاجي کیږي دې څنګه من انفسکم الله ورزکارته او مثال ته انوم دکنس تاسو خلقن ما ملکت ایمانکم عائشل العامل چې ما دکان وکي لا شنه تاسو شرکا ولا ایمان شریف دی غلام صاحب طرف د جنس کی شریف دی اپنا نوا کی شریف دی صفات کی شریف دی کم انسان یا ہم انسان دے کم نر یا ہم نر دے او او سیر وین دومره فرض میں شاگرم ملکون دے او تو مالک پن او وا تو غوری او وا عبادت دی دوی کوطه کیا دے نور آغا مال کی مادر پر رضا ستادیم ن ذاتی بی مارز اخناکم زمانہ معزز تعالی می پټه ذر کړي جادات دي او دولت یو غلام دي د스가 او تاسره ټول شیاوته شریف دي سر کیته اسیریه ورغه غلام دي سر دې ته مولایا ور عبادت دي لم ما ملکت ایمانکم اما ته مالک یا مملوک دي دوا ...کر اختلق و لامام شرکان دی باغ مال کون ...چی مال دبلدر کڑی ری جادا تول زمال دی ...کا اندو دی سوا دوارد جو براباری هستایم ...نا ...کی ریگ دی دوینا ...چی مال کرانو آخلی ...ی سبر آسر نیمه کان ...کا شوی وادی کو من خوش اکم لکه یر اصاز دو رونا ...اقود اتلار مال در مور دی سر نیمه ی ...یادتر جوی نکل مال د سر نیمه یا صلیخلي کلی اجازه ولستې څسبګستار څلاره د سفار دوستانو ته دا چې دا کوم غلامان تا سره شریک دي هغه مال کې چې دا تا دا درمې شیریک زماغ ور امام چې ما سره انې ریس کیسم دې نوای شرک تشدې نه ما سره کېست زخه کوم دا مخلوق دی او زه عظبیم او دا پرونه سرلا شوي دا ماته دا شوی زمم زما داثمانن زما دی مهګمه ملک پهتن دا ټول زما ده اختن زما دی اوهیې سم نه جننسیت کې نویبی کې دا ستا پاخمانې اطلاق به خیر دی خبره و کوم دا ما سره کو معلکه دا زما غلام زما مر کپ پې غم بررانې زما ممه دی زما خولامان دي د کجدي زمانج دي کایاې زما مدي ماخلوخت دی زما زما مالکې ما سره زما خولامان تا څنګه شریي او تاسو دد خولامان دې کو ستا چنګه وېږم د جوین د څنګه وېږم چې دا به ما سره کشی تقسیم ده یا په عمران را څنګه ویری ګمیامر او دیونه را څنګه وی ما سره کومه برقا کم حیثیت کې را سره شهريږي برقا کم نويته را سره ده چې څنګه شي دینځالي هدي څنګه چلې کافی پت تم دا چې مبالغه کې بدې کې دا زههرانې چې رب العزت تم را به تري مشتاوي جزالک نفصل الايات دارنگی وازی حقود دل علم آغا قوم لچه تمیس پکیوی لی قومی آقینو بلیتا با اللگین جولم و آواحاهم بغیر علم و من یادی من ادوالللہ و مالا من معاشرین نمسالد تا توریدی بتفریشا آغا بیان روستا یو بلا یا کلب فرشتا ہے آغا آیات اات ذل ذون دے غالبن ا چون دے قاضی ذل قربا ہاں ہاں مخیتے ہوئے اولا میرو اللہ ہے تو رزق علیہ مے شاوے اذل ان فی ذلکا لایا کلم یؤمنون فاتی ذل قربا حقہ ہر کلا زیر ذ اللہ پر اخی او تنزیہ او نو ورک خلوانو ته حق دې او مسكين ته او مسافر ته دا زال کا خیرو للذین یریدون وجه الله اذا الله رضا لته اذا غفر له اولئک هم المفلحون دا کامیاب دي و ما اتئتم نربن اغل چتا سو ورکوی چې سود نہ لیر وو کې اموال الناس یاتوالو کې کومالون ز خپل کو والا یرغو ان اللہ نے کہی کہ اللہ کو لے نوباج ولما وجودا مانا مربن دا صحیح جگانے کی پھوٹ کو ناروا دے دگی لگول کیاجر و مزدی بالکل <سؤال> سٹانے <سؤال> مراد در بند مانا رو غیرا و ما ات تم مربن اوج تاس نیر کو چې ځاګوالیو <تصالح> کا بیا مالې ناش په معلومه زفرق وکي مال ور کوي یتی زفاره د دې چې په معلومه زفرق دې د بدلی ور کوي موټر کی ور کړه موټر ځر کوي خار کی ور کړه خار ځر کوي نن دې قرض ور کړه سبال قرض ځر کوي دارین دې مال دی او لیردو اضی اموال الناس مړې شویلې د وړې دل راوړې جوته ته ماروړي الله په نرزا کینو په الله یګو اند الله دا مال ماهر نه کیږي مختصره مناسبت ذالک خیرون الذین یریدون وجھا مال ور کفات از القربا او المسکین او ابن السبیل یریدون وجه الله اولئک هم المفلحون او هغه چې تاسو ورکوئ خپل مالونه د پاره د ځقوالې د مال چې زیات شي نو مازره را نه جهيږي ما زه را ما جهيږي چې پروانو نه زما د رضا د پاره ور کوي او نه چې د پاره ور کوي چې زما مال کی زیات یا را شي نو الله او دا ما سره نه جهيږي داري کوم تخرین کی ضرورت دنیا کې هوي او الله پاک زره ډېر زیاو سب او اجر مشکر ادا د کبې باندې وایي هم حق الله او ربا او رس زکات نه و ما ته تم نور دې بندي هر کو زم پدې دیمه مانو چې هم ما فلای او ګو اند الله وي و ما ته تم زکات کړي چون و ځلای په اولای ټګمل دې کول دا د دنیا کئ تل او یو هغه معنا له ځان فل اګه تاسو ورکوای کوم چې د پاره د دې چې اغازياتوالو کې په مالونو زغال کو ما سره سود نه کوي دا د قبيله دې هم حق الله الربا وایر د صدقات باوی دنیا او اخرت ته بالکل ختم شي کونه دابل معنا درست دا او مال چې تاسو ورکو په کومه پاره د بدلی یاداسري اللہ تو نز ن جاتی کہ دا اللہ ز رضا ده پاره ور کائل نو آغا جاتی دا معنی مستاقو حاجی او معنی کرے او به جگہل قران کریم بیانای ار کلا چی ابسر پر سر پای چی نو فاقیم وجہ کلی تی نو قیم من صج یات یوم لا مارج لو من الله یوم یی صد گا یاسو داون په داوغه ورته و بيد وی شي آیا چېږي به وی فریاد وکاي من کا عليه كبر و عمله مله سوادان فریاد کوځي مياو د دا قراني کریم بيان او او دا من قلی دی په ذاته شدطاله دي آیا د نو سو یستون تا ګورا او اللہولزی ارسلو لیاه فو تشیر صحابا فیبسدو ہوئی فی في الساما کیا فیشا ویجر او کسفا فتر الوقت فیخرج من خلالی فیزا اصاب بی من یشاو من ابا جزا مستمشیر وان کانو من قبل ان ینزل آلئیم اگر کو مخی براتلو دو باران نقدوی لابل من قبل دو باران مخدے را کونا له مغلسی نوم میادے مخدے نوم میادعو او به از یزیره واهو منګه رب جل عزت ته پښتو نو کړی دی او کوي ها منګه دا الله پو سوال باندي نو نام مراد ولم نکوند دعا ربنا شکیین منګه لا او میادنه او میادنه او میادنه او میادنه الله میادنه او مل بانده ای کولی کولی بارانونا و رحمتونا را او و را او و را ای چوی خوی او ادانه او زیمان لرم که در طول دنیا او پلوشی و طالب در قرآن بل پلو و و و سوالو بدا غم منی را بلزد او دیم بیترین واسطه و ذریه رف سرا نموید یا جا نروجهد یا نزتاد یا نحجد ایا غمد د زمون ټکله اغام د زم مقصود دی اغام د زم یاناد اغام د پروګرام تو خياراته کوبل شه قرآنی وایي او میچیو سړی خپل قران وایي او قران واسطه کرب ول عزت تا دین او نو واسطه او لوز دې کټ رب طب یعنی مونږ ته سوال کوي نو مې د نیو نه اعجید بداغت خدمتی تو بندی بو من خبرم که هر وقتی که منزولون روشتیم که غسیم که بیم که زمون بیمان دیشیم باران ستال هستیره ده ستال هستیره درمی دا سل تنگیر بلزتا دیمل که فتنی و فساد لی دا قرآن دا تواسیتا بوجی دا فتنی و فساد لری کرا بلزتا دا عمل که رام که قالر ته خوشاله ته شوخاله کا حرامه کا څاګه ته کوربه منصور والله قیچم سغه دېنا چې اسا کتاب را سر لاس لوي کوئی ګمټه نه پورامل زمم تاندي چې کوم دې چې ګناو نه ډکې اسا عمر ته لاس نه قسم په خدای چې دا ټوله دنیا ټول ګناګار شي او چې او رحمت مقابله نشي کولای زمونږه چې د ګنا نه ډډ دیبا او مونږه توبه او غفره استغفار ویلای شو نو موږ باندي او رحمت ارته زومره مې مال دولت د عمل په خلو په سامان نه په ایمان کړ الله په ایمان نه کا ایمان نه در بللو او کله کله باران نه ټین ته را راو این نظال کلنو این موفاو والا چون سنگلی ولئن ارسلنا ریحن مانانا باتن کمنگ راشن کو یو شنکے اوی وائی ارسلنا ریحن بات ده بارده اورید سببو اورید باران سببو باراند شنکی سببو نو دا گرن سببونه او دا مقصد نه سبب نه اذان تک او سبب ولا ان صلنا مقصد دا دغه کمون راشین کو او شین کې فر او مو سورم دی وګیا یی لزړ لزولم بعد یفرو وګور زی استاد دې نه ناشکرا او یا جا یی لون دوان دادن دع الله عیسا او قرخا نور کای اویاد بلکنون بانگی ورکینا در نیاد دا دو مانیت اولمان اویاد که دا اشکال <سؤال> دا اولینا سن ناریان فراوه مصورم لا سمان آده فا من بادراؤوی گو وقتک زیر و بوری زیر تنگو بوری بادنگو زیر نزولو من بادی باد سبب د باران اوی دیده اوی سبب د باران د باران د شنکی دید فا من گا شنکیار اگر غن قوضید از و بورید نو بیا غوې ناشو پرشو یا یاد بل په نامه ورکه یاد الله په نامه ورکه ها انک الاث اسم الموتى ولا اسم مسوم دعا داورول می څه کوله موږ او تاورول کولې ښکاونو تاواز زرا کله چوا بل وخت به ان شاء الله چې بیان پورو وشو فایومایذیل لا یقول الذین ظلموا معذرتهم ولا هم استغفارون آغا ملامت يا به بيان من يركي ها قزا لقيت بالله ولا قلوب الذين غير فسد ان وازل الحق ولا استقيم نكا صبح دي نكي تا لرا پریشان دي نكي تا لرا وجي نيري تا لرا پمزور دي نكي تا لرا آوا کا سچي يقين ملي ري اخرت تا قيامت مان لوحمان کې او غريبي ناخيله د حکیمه دنیا نه څوک پیغمبر و او څه کوي